e allora eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa questo è silenzio assordante e adesso come promesso andremo ad affrontare un tema per cui abbiamo chiesto una mano un abbiamo chiesto una mano al collettivo Ippolita che appunto è un gruppo di ricerca indipendente che si occupa di tecnologie digitali e filosofia della tecnica e lo abbiamo fatto perché perché quello che vorremmo affrontare è sono delle notizie che ci sono arrivate eh, che abbiamo letto negli ultimi giorni, ovvero in particolar modo è la notizia del fatto che il governo italiano abbia scelto il il soggetto cui affidare lo sviluppo di questa app che verrà utilizzata per tracciare gli spostamenti e per combattere il il coronavirus. Quindi pare che questa app si chiamerà Immuni Che è stata affidata a una società di Milano che si chiama Bending Spoons eh, E che svilupperà questo software in contatto con eh, la Vodafone E oltre a questa notizia, altra notizia dell'altro ieri E appunto questa trattativa in corso tra l'ATAC Quindi la compagnia dei trasporti del comune di Roma E i gestori delle grandi reti telefoniche e eh, permettere in atto quello che è in un monitoraggio, ovvero tracciare tutti i passeggeri che prendono bus e metro per capire quali sono le linee eh, più affollate, quindi anche lì eh, strumenti necessari a combattere quello che questa guerra in corso contro il il Covid-19. E quindi allora innanzitutto se si ascolto e ci ci senti Sì, sì, Vicente, buonasera a tutte e a tutti e buonasera a chi ci ascolta. Ok, quindi innanzitutto grazie mille per essere qui con noi e per provare a darci una mano nell'analizzare questo che queste ciò che sta succedendo. E il il ragionamento che stavamo facendo parte appunto dall'analizzare quella che è l'epoca che stiamo attraversando, che è un'epoca che potremmo definire come l'epoca dell'11 settembre, ovvero un momento in cui si sta si sfrutta l'onda emotiva che si crea anche mediaticamente in seguito a determinati avvenimenti e per ovviamente poi creare un contesto che renda possibile il lo sperimentare e il portare avanti manovre che ovviamente sono abbastanza liberticide, ma che principalmente tendono a a portare avanti questa che è appunto questa rincorsa bulimica nel raccogliere dati a più non posso. E vi volevamo chiedere appunto come come in che modo e in che maniera leggi questi e eh, ciò che sta accadendo oggi, ovviamente quello che è appunto l'avvento di questo virus ha moltiplicato questo momento d'emergenza, ha fatto a detonare quelle che sono le paure nella gente, il il il trattamento mediatico che stanno riservando a questi a, a questo al caso appunto coronavirus sta in, appunto portando paura in ogni casa e ovviamente la reazione è conseguente è quella di vedere individuare l'untore in qualsiasi persona che abbiamo accanto. Ovviamente le notizie che ci vengono da mh, appunto della la possibilità di utilizzare delle applicazioni degli applicativi per tracciare praticamente una popolazione intera e soprattutto quello che ne esce fuori da questi articoli, ovvero il fatto che ad esempio i primi ad utilizzarla saranno i dipendenti della Ferrari che in 4000 hanno accettato ehm ovviamente in maniera estremamente positiva di testare questa applicazione che principalmente li tracerà non solo in azienda, ma anche in famiglia, quindi tracerà anche tutti i contatti che avranno, lo fanno con gioia perché credono appunto di essere all'interno di quella quell'insieme che viene definito eroi in questo momento, ovvero coloro che il mettono in testa combattono quello che è l'espandersi di questo virus ovviamente è una narrazione tossica, una narrazione tossica che passa anche dal fatto che coloro che invece hanno un'analisi più critica dell'utilizzo di questi strumenti tecnologici in questo modo abbastanza insulso e eh, possono essere visti come giuntori, quindi anche una domanda che ci stiamo ponendo è in che maniera e in che modo difendersi da tutto ciò e magari anche rifiutare eh, di far parte di queste scelte abbastanza e eh, particolari quantomeno, senza poi però essere visti come coloro che lo stanno facendo in una maniera irresponsabile per contaggiare una popolazione intera. Quindi volevamo chiederti qual era appunto un, una visione che potevi avere te al riguardo e soprattutto magari una considerazione rispetto a quello che sono eh, l'utilizzo sempre più pervasivo che stiamo facendo di queste tecnologie in questo momento. Sì, mm sicuramente come dire trasgredire le regole si può e si deve e necessario e lo si può fare in maniera assolutamente responsabile e anche è compito è compito di noi che siamo attivisti e militanti dare l'esempio in questo senso mm, rispetto alla alla per insomma, come un po' abbiamo anche scritto oggi un articolo su Maifesto, ci sembra sì che sia utile soprattutto a diffondere una cultura del sospetto della delazione, no? Che è esattamente il contrario della cura e della responsabilità. Ed è un sostanzialmente una risposta tardiva, un palliativo che serve a mascherare delle gravissime mancanze che ci sono state proprio invece rispetto alla cura della popolazione, in particolare, come dire, a quella parte della popolazione che eh, che è più fragile, che non è che non è abile, che non è che non vive una situazione di eh, come dire protezione già in tempi normali, ecco. E il controllo pervasivo della popolazione in generale non non può mai essere descritto come come etico. La sicurezza non non va di pari passo con con il controllo, la la sicurezza mh, è qualcosa che eh, riguarda una cultura condivisa di pratiche e in questo caso di pratiche antinfettive per quanto sapere come muoversi nello spazio, sapere come si indossano gli strumenti di protezione, come si igienizzano gli ambienti, come si rendono sterili gli oggetti, insomma Ci sono tante persone che hanno affrontato la malattia e l'hanno affrontata in casa e l'hanno affrontata con una forma di mutualismo dal basso che per fortuna resistono e che cercano anche di diffondere una cultura condivisa eh, nella quale si trasgredisce alle regole chiaramente, come dire, si disobbedisce alle regole e lo si fa nel modo più, più responsabile e più attento possibile stavo volei parlare di informatica forse. No, no, no, no, assolutamente, anzi, quello cioè nel senso ci interessa, lo faremo, però quello che ci interessava anche adesso era proprio appunto anche parlare di di questa interrelazione tra etica e, e sicurezza, nel senso di fino a dove siamo disposti ad andare e a scendere rispetto a quelle che sono appunto la questa incredibile situazione in cui ci troviamo, in cui siamo costretti praticamente dentro casa e costretti ad avere paura di qualsiasi cosa si muova all'esterno, addirittura additando appunto la colpa di quello che sta succedendo, magari una persona che sta correndo da sola sotto casa o al parco e e stiamo praticamente subendo, se non accettando di di buona tutto ciò che sta avvenendo a livello diciamo politico, di quindi di scelte che comunque andranno, stanno facendo già e andranno comunque a modificare quella che sarà la nostra vita al di fuori delle nostre case. Per cui ecco, anche quello che che ti chiederei è in questi giorni in cui siamo sommersi da dati e qual è il il rapporto se voi avete studiato, avete analizzato, avete indagato quello che è il rapporto eh, che noi stiamo creando con eh, questi dispositivi, un, un rapporto che ad oggi è diventato quasi di dipendenza, una dipendenza che sembra si, si, una dipendenza simile a quella che possiamo avere con dalle droghe o insomma, appunto, una una dipendenza fisica da dispositivi che sappiamo comunque che ci stanno facendo male, ma di cui non possiamo farne a meno e soprattutto appunto una dipendenza fisica da dispositivi che comunque vengono anche imposti, perché ad esempio, appunto quello che si sta creando anche con queste app o che si è fatto anche in passato eh con ad esempio applicazioni che possono essere applicazioni di messaggistica istantanea Spesso sappiamo che per lavorare siamo costretti ad utilizzare tali tali strumenti e quindi costretti ad utilizzare tali dispositivi che poi ovviamente invadono la nostra vita privata più di qualunque altra cosa. Per cui volevo sapere ecco se se ci se avevate analizzato, indagato questo settore, se ci potevate insomma dare qualche lume in più. Sì, io ti chiederei nel frattempo che ti rispondo e quando poi eh, mi rispondi tu puoi alzare leggermente la voce perché ho sentito che c'era un po' un... l'ho sentita più bassa, insomma, ho fatto sì, un po' sì. fatica a seguirti Sì, risolviamo subito, è un problema di cavo dovresti spingerlo un pochino meglio dentro, grazie Ok e Dunque mh, allora mh, mh, quello che è un po'... Mh, sembra di di diravvisare in particolare in questi giorni è che c'è una sorta di complesso di inferiorità da parte dello Stato eh, di rimanere indietro rispetto a eh, le questioni tecnologiche. Questo perché si è reso evidente quello che in realtà è chiaro eh, da molti anni e cioè che Uh, le grandi multinazionali tecnologiche google facebook uh, microsoft uh, stanno come dire accaparrandosi dei grossi pezzi di uh, governance della popolazione e che in questi giorni addirittura diventano un po' i salvatori della patria perché si occupano di salvare la scuola pubblica perché si sono occupati di tutelare i lavoratori attraverso lo smart working e e e via di seguito, insomma, per cui c'è una dimensione di mh, competizione all'orizzonte, una competizione che in realtà esiste già da tempo, ma che non è non era così palese come lo è ora. Mm. E quindi che cosa succede è che anziché eh, fare una critica al modo di produzione di queste grandi multinazionali, si cerca di Uh, statalizzare quel tipo di produzione, cioè di produrre dei dati che siano dei dati tra virgolette pubblici. Allora, la questione è anche relativa uh, ovviamente al controllo e al fatto che ehm uh, quindi sarebbe molto semplice per uh, il capitalismo delle piattaforme, per così dire, deanonimizzare retti di singoli utenti per capire Uh, quali uh, collegamenti esistano tra persone che sono effettivamente infette, perché da anni uh, aziende come Google posseggono uh, la capacità diciamo di calcolo, ma anche il know-how e gli algoritmi necessari a fare questo tipo di studi. Ora però questa cosa non si può dire, questa cosa non si può dire, non si può fare, perché altrimenti significherebbe Uh, rendere palesi note il fatto che c'è una violazione costante della delle libertà e della privacy dei cittadini perché queste multinazionali raccolgono una quantità straordinaria di dati che appunto siamo si big data sui quali poi fanno surfare i loro algoritmi. Uh, la questione un po' la domanda che noi ci facevamo oggi è mh, non è che forse il problema è proprio l'ipertrofia della produzione, perché dobbiamo produrre anche noi dei dati digitali sui quali poi fare delle analisi e fare data mining? Perché invece non proviamo a mettere in discussione il sistema di produzione dei dati? Direi che forse questi dati non ci servono, perché quello che ci serve, come dire, è quello una popolazione che è capace di anche autotutelarsi con dei comportamenti che siano dei comportamenti responsabili anziché isolare le persone agli arresti domiciliari forse noi dovremmo fornire delle informazioni e una formazione anche a queste persone per poter vivere meglio in comunità, forse anche un po' come fanno le comunità indigene, ne verrebbe a dire perché ascoltavo prima l'intervento del del compagno che mi precedeva mentre invece la cultura è quella per cui i dati un po' ci salveranno no? la la la razionalità numerante, i numeri che ci daranno la soluzione anche dal punto di vista del comportamento, perché i numeri poi diventano procedure da seguire. In questo senso, come dire, noi cerchiamo invece di contrapporre all'idea dell'informatica commerciale, un'idea invece di informatica conviviale, autogestita, che viene, come dire, dalla nostra tradizione politica e la nostra tradizione politica è quella che fa riferimento, come dire, a un'area dell'autogestione anche della tecnica che ha attraversato gli hacklab che attraversa a committing e che insomma poi fareste con tutte quelle comunità che non soltanto a partire dal free software, ma anche da una diversa concezione proprio della come dire della dell'ansia, dell'impatto della tecnologia anche, per esempio, dal punto di vista ecologico. Punti di riferimento completamente diversi che in questo momento non sono assolutamente tenuti da conto da chi sta pensando di gestire le app per la sicurezza e il controllo dei cittadini che sono poi di fatto un gruppo di manager. Non so, fatemi magari chiedetemi voi delle cose un po' nello specifico. No, no, era era chiarissimo e eh, anzi è una posizione assolutamente condivisibile. Ehm Ah sì, mi chiedevi qualcosa sulla questione della mh l'aspetto cognitivo. Esattamente, cioè di quanto siamo un sì. in interdipendenti in realtà anche noi con questi smartphone, per cui di quanto anche per noi stessi è difficile poi farne a meno. Sì, sì, è difficile perché um, l'uso che noi perché l'uso che ci viene proposto delle tecnologie è un uso nel quale noi um, sostanzialmente iperstimoliamo i nostri centri del piacere, uh, mettiamo sotto stress, come dire, eh, la dopamina, le endorfine, per cui quando siamo sulle piattaforme eh, in realtà mh, ci intratteniamo anche in termini chimici con le piattaforme e questo e questo aspetto non è un aspetto da sottovalutare, naturalmente, però non si può nemmeno eh rimanere sul determinismo chimico, insomma, poi c'è anche la capacità critica e la volontà. Io credo che ancora eh non abbiamo davvero deciso ehm e come se non riuscissimo a essere realmente anticapitalisti quando si parla di piattaforme. È un po' come se volessimo sempre mh, vedere ehm come dire mh, un lato positivo di una vicenda che straccia, come dire, la propria dimensione dispotica ogni giorno che passa. Mm, abbiamo visto in questi giorni che è possibile utilizzare strumenti alternativi per comunicare che non è assolutamente necessario attaccarsi alle piattaforme commerciali, uh, un server per esempio come quello di Autistici ha messo a disposizione strumenti per fare conference call uh, in maniera autonoma e sicuramente questo è uno dei modi per uh, diffondere saperi senza fondare poteri, insomma, e e certamente quello che eh, dovremmo cercare di capire rispetto al turbocapitalismo è proprio che mh, mette in produzione una dimensione che è completamente cognitiva, che però non ha nulla a che fare con eh, come dire, con l'intelligenza, con la produzione di senso è una produzione cognitiva eh, rispetto alla quale il senso mh, può anche perdersi completamente perché l'accumulo di dati, i dati che mh, è significativo raccogliere per questi sconfinati database eh, delle multinazionali di qui sopra, mh, possono anche essere dati completamente irrisori dal punto di vista del senso, il nostro chip chat online è di grande valore quando all'interno di un database molto vasto, ma non è di nessun valore quando lo raccogliamo in forma autonoma. Per questo anche quando eh, ci chiedono perché non fare un Facebook alternativo, noi di fatto siamo piuttosto scettici, ecco. Certo, assolutamente. Ascolta, ci è arrivata una considerazione da parte di un ascoltatore che ci dice appunto che non sarà obbligatorio ovviamente installarsi questa app e effettivamente un'autocritica che mi posso fare è che evidentemente eh, non sono stato abbastanza chiaro prima nell'esporre quella che sarà la, la commessa da parte di questa società e quindi quello che sarà quella che è l'ipotesi di utilizzo di questa app assolutamente non è obbligatoria, anzi, ovviamente il tutto è passato per il Garante della Privacy nazionale e da quello europeo e che hanno analizzato lo strumento e dicono che è assolutamente necessario che non c'è nessun problema a utilizzarlo dato che l'utilizzo sia volontario, ovviamente e quello che stavamo discutendo adesso non è eh, effettivamente ovviamente l'obbligo di installarsi un'app sul cellulare, ma si sta parlando del l'obbligo, diciamo, sociale di di avere questa app, ovvero il fatto ad esempio che trovandosi in un'azienda come può essere quella della Ferrari che ha 4000 lavoratori, se 3900 lavoratori utilizzano questa app e eh, si sentono eh, per questo motivo, appunto Paladini de questa battaglia contro il coronavirus, quel quel centinaio di lavoratori che magari si rifiuta di farlo può essere visto ed additato come eh, coloro che sono gli untori. Vi leggo giusto un uno stralcio, due righe di quello che è il um, il il resoconto del garante della privacy che dice che se le app in questione dovessero rivelarsi strumentali alla realizzazione di politiche di salute pubblica potranno garantire la massima efficacia solo se saranno utilizzate dalla quota più ampia possibile della popolazione in uno sforzo collettivo di contrasto del virus eventuali eterogeneità funzionali, problemi di interoperabilità o persino differenze individuali nell'impiego delle app possono generare esternalità negative per i terzi e conseguentemente ridurre l'efficacia sanitaria. Il comitato accoglie con grande favore la proposta della commissione di prevedere l'adozione di tali app su base volontaria attraverso una scelta compiuta dai singoli nel segno di una responsabilità collettiva e propone principalmente con eh, nel seguito del documento quindi di renderlo volontario, ma di farsi sì, di fare una campagna promozionale assolutamente estesa a tutti e tutti, in particolar modo a quei settori meno ricettivi dal punto di vista culturale e rivolta a minori e disabili, e in maniera tale da riuscire a far sì che una popolazione intera si possa scaricare questa app e possa utilizzare questa app. Quindi assolutamente Questo è quello che dice il garante della privacy, vuoi commentare? Sì, no, diciamo che però questa app non ha nessuna efficacia sanitaria, cioè questa app è, come dire, interamente è fuffologia applicata. Ehm nel senso che questa app, per come mi è stata descritta fino adesso, è una specie di colabrodo, poi io non so se nei prossimi giorni magari ci racconteranno meglio di che cosa si tratta perché fino adesso non ce l'hanno detto e quello che è uscito lascia proprio a pensare che sia assolutamente inefficace e inutile. Nel senso che questa è un'app basata su Bluetooth che eh, sostanzialmente che cosa fa? Attraverso, come dire, delle un approccio che prevede una lista di di Insomma, um, sentite, cosa succede? Succede che io apro, mi scarico questa app, tu ti scarichi questa app e quindi noi a questo punto siamo in collegamento l'uno con l'altro. Allora, la mia app che cosa fa? Conserva l'ID della tua della tua del tuo telefono e dice ovviamente di conser di conservarlo in modo anonimo o pseudo anonimo. E quindi sostanzialmente quando io dovessi poi trovarmi positiva in un secondo momento avrò la lista completa delle persone con cui sarò entrata in contatto. Ovviamente solo di quelle persone che si saranno scaricate l'app. Per questo invitano la popolazione a scaricarla in modo massivo, cosa che assolutamente non succederà comunque. Ehm e, e niente. Quindi è quello che dicono Giorgio che non c'è un server centralizzato che conserva le informazioni, che invece vengono storate esclusivamente sul telefono. Però se non c'è un server che conserva questi dati, io poi che cosa me ne faccio di questi dati? Me li sbatto un po' in faccia, nel senso, se io non posso comunicare alle alle altre persone che ho contratto la malattia, che quindi loro sono, come dire, nella mia sfera di influenza, che quindi sono in pericolo perché sono state vicino a me che sono stata in festa. Cosa me ne faccio di questa app? Da qualche parte si deve centralizzare il potere, altrimenti l'app non funziona. Quindi uno nei prossimi giorni ci spiegano eh, come funziona esattamente oppure ci stanno, come dire, vendendo del fumo. Eh sì, evidentemente è ancora poco chiara, come ancora poco chiaro sicuramente la gestione dei dati riguardo questo coronavirus, da questa radio sicuramente si è affrontato il tema con estrema serietà, senza sminuire eh, quello che è il momento è effettivamente critico, cercando ovviamente di informarsi e di informare il più possibile, quindi andare andando a intervistare appunto persone che lavorano e che studiano da anni eh, a riguardo e cercando quindi così di formarci e di crescere tutti e tutti e quello che assolutamente si può vedere ad oggi è che uno è assurdo che sia la protezione civile a stilare bollettini tutte le sere alle 6:00 del pomeriggio e due che i numeri che danno ecco, stanno dando i numeri. Questo è il contesto che sembra. Si è... E corre ecco, sempre appunto parlando di questo momento di in cui versiamo all'interno di questa società occidentale in cui sembra sembriamo bulimici rispetto al magazzinamento di dati di cui poi alla fine sembra quasi che perdiamo poi le redini di quella che è la realtà reale, in, in tutto questo appunto rincorrere dati. Quello che sicuramente sappiamo appunto come ci dicevi te prima è che al di là di queste app, diciamo, governative che stanno provando a fare dando quindi anche eh, mostrandosi anche come appunto tutorii di la salute collettiva con questi strumenti sappiamo che tutti questi dati già ci sono, già vengono presi, ma vengono presi da multinazionali dei dati, appunto, che li immagazzinano, che ce l'hanno, che ce l'hanno anche Non potevo riassumerlo meglio. Non potevo riassumerlo meglio. Rassicuriamo le ascoltrici gli ascoltatori che queste a come dire ipotesi di app, come dire, sono puramente di propaganda in questo momento cioè sono davvero delle risposte tardive e sono un palliativo per mascherare delle mancanze che sono completamente riguardanti la sanità pubblica. Ehm probabilmente la fase 2 sarà caratterizzata da un pullulare di misure di questo genere la cui legittimità poi è tutta da discutere, insomma. Io non credo che non credo che riuscoteranno un particolare successo va benissimo. Guarda, noi vi ringraziamo molto per questa corrispondenza e se hai qualcosa da aggiungere. Ma ah, io vi ringrazio moltissimo per averci contattati. Siamo assolutamente contenti, contente di essere stati con voi oggi pomeriggio e continueremo ad ascoltarvi. Grazie per quello che fate. Un abbraccio forte forte, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.